Дунк вгадав щодо змагань того дня. Поки безлад на полі вдалося якось угамувати, сонце вже сідало на заході. Тому пан Ясенбродо оголосив кінець турнірних герців. Коли на луку наповзли вечірні сутінки, узодовж базарних рядів запалили сотню смолоскипів. Дунк узяв ріг пива собі і половину для хлопчини, щоб його підбадьорити. Вони потинялися трохи, послухали жвавої музики на козі й тамбурині, подивилися лялькову виставу про Німерію, оявничу царицю з десятьма тисячами кораблів. Лялькарі мали усього два кораблики, але зуміли показати запеклий морський бій. Дунг хотів був запитати дівчину Танселу, чи та вже змалювала йому щита, але бачив, яка вона заклопотана. «Почекаю, поки скінчить», – вирішив він. Може, тоді й випити зі мною не відмовиться. «Пане Дункане!» – покликав голос позаду, а тоді ще раз. «Пане Дункане!» Раптом Дунку свідомив, що це ж він і є, той самий пан Дункан, якого кликали. «Я бачив вас сьогодні серед простого люду з оцим хлопчиною на плечах», – мовив до нього Раймун Фосовий, підходячи та посміхаючись. «Вас двох важко не помітити». «Цей хлопчина – мій зброєносець», – Яйку прошу знайомитися, Раймун Фосовий. Дункові довелося витягати яйка з-за себе силу міць, та навіть бурмочучи вітання, малий опустив голову і втупився у Раймунові чоботи. «Вітаю, хлопче», – привітно мовив Раймун. «Пане Дунка, не ви не дивилися з помосту. Там є місця для усіх лицарів». Але Дунк почувався затишніше серед простого люду, міщан та пахолків. Від самої думки, що він міг би посісти місце серед можновладців, шляхетних пань і заможних лицарів, йому стало ніяково. Правду кажучи, останню сутичку я не волів би бачити ближче. Раймун скривився. «Я теж. Господар Ясенбродський оголосив пана Гамфрея переможцем і віддав йому коня принца Аеріона, Та битися далі той однак не зможе. Ногу йому зламано у двох місцях». Принц Байлор надіслав власного маестра подбати про доброго лицаря. А чи займе тепер місце пана Гамфрея інший поборник? Пан Ясенброду волів віддати його місце князеві Карону або другому панові Гамфрею, що так шляхетно бився проти Гарденга. Та принц Байлор сказав, що негідно буде прибирати щит і шатро пана Гамфрея, коли той не зазнав поразки. Гадаю, на завтра в нас буде чотири поборники замість п'ятьох. «Чотири поборники», – подумав Дунк. «Лео Тирел, Леонель Баратеон, Тибольт Ланістер і принц Валар Таргаріен». За минулий день він упевнився, що супроти перших трьох йому годі й пнутися. Отже, лишається самий тільки «Але чи може заплотний лицар викликати на двобій принца?» Валар другий у ряду спадкоємців Залізного престолу, син Баелора з а отже кров від крові Аєгона завойовника, юного дракона, принца Аємона, драконолицаря. А я хлопчак, якого старий пан знайшов на задвірку брудної харчівні у блушиному Подолі. Відміркувань про такі мудрощі йому починала боліти голова. Кого збирається викликати ваш брат у перших? запитав Дун краймуна. Пана Тибольта, якщо все залишиться, як є, вони якраз один одному пара. Але мій брат пильно стежить за усіма сутичками. Щойно когось на завтра поранять, щойно комусь дасться взнаки втома, щойно хтось виявить слабкість. Будьте певні, Стефон негайно вдарить по його щиті. Ніколи ще мого брата не винуватили у надлишку шляхетності. Він засміявся, щоб пом'якшити жовч у своїх словах. «Пане Дункане, чи не бажаєте випити разом келих вина?» «Та, на жаль, маю одну невідкладну справу», – знітився Дунк. Насправді ж його бентежила гостинність, за яку він не мав змоги відплатити. «Я почекаю тут і принесу ще коли коли лялькарі скінчать, пане», – устряг Яйк. «Зараз буде про Симеона Зореокого, а тоді знову битимуться з драконом». «От, бачите, справу залагоджено, вино чекає», – зрадів Раймун. І не абияке, а вертоградський збір, які можуть бути відмовки. Позбавлений виправдань, Дунк підкорився, залишивши яйка чекати на щита і розважатися. дому фосове і майоріло надшитим золотом шатром, Дараймун жив разом із братом у перших, якому служив зброєносцем. Позаду шатра двоє пахолків мастили козячу тушку медом з травами над невеликим вогнищем. Ось і частунок, якщо раптом зголоднієте, мимохідь кинув Раймун, притримуючи запону перед дунком. Усередині шатро наповнювала тьмяним світлом та приємним теплом жарівниця з вугіллям. Раймун налив два келихи вина. Кажуть, Айріон розлютився на пана Ясенброду за те, що той віддав його коня панові Гамфрею. Пліткував він, поки розливав вино. Та я готовий присягнутися, що насправді так розсудив ніхто інший, як його власний дядько. Раймун передав Дункові келиха. Принц Байлор – людина честі, відзначив Дунк. Якої бракує ясному принцеві? – засміявся Раймун. Та не треба так озиратися, пане Дункане, тут нікого немає, окрім нас. Те, що Айріон доволі нице створіння, не є великою таємницею. Дякувати богам, як спадкоємець він стоїть не надто близько до престолу а ви справді вважаєте, що він зумисний убив коня. А хіба можна вважати інакше? Обіцяю вам, якби тут був принц Майекар, нічого б не сталося. Якщо люди не врешуть, під наглядом батька Аеріон сама шляхетність та ласка. Але щоразу, як батька не має поруч, я бачив, що крісло принца Майекара стояло порожнє. Він разом із Роландом Кракеголом, лицарем Королегвардії, виїхав з Єсенброду шукати синів. Балакають, що поблизу бачили розбійних лицарів, але швидше за все принц знову запив та й годі. Вино було смачне, солодке, пахло садовиною. Кращого келиха думк не куштував за життя. Він побовтав трохи вина у роті, ковтнув і спитав. Це який саме принц? Майкарів спадкоємець, його ім'я Дейрон на честь короля. А ще кличуть Дайроном Непросипним, коли батько не чує. Найменший син також був із ним. Вони разом виїхали з перелітку, та Ясенброду не дісталися. Раймун перехилив Келиха і відставив у бік. Бідолаха Майекар. Бідолаха? Здригнувся від несподіванки дунк. Хто? Королівський син? Не такий уславнений воїн, як принц Байлор. Не такий освічений, як принц Аеріс. Не така проста і лагідна душа, як принц Райгель. А тепер він має дивитися, як його власні сини ганьблять себе перед братовими. Дайрон П'яндиголова, Айріон, марнославний та жорстокий, третій син, ані те, ані се, відданий до цитаделі, щоб хоч на маєстра вивчитися. А наймолодший... Пане, пане Дункане! Увірвався до шатра задиханий яйк. Він зронив з голови каптур і в його великих темних очах палав вогонь жарівниці. Біжімо швидше, він її кривдить! Дунк підхопився на ноги, нічого не розуміючи. «Кривдить? Хто кого?» «Айріон!» – заволав хлопець. «Він кривдить її, дівчину з ляльками! Скоріше!» Він обернувся і прожогом вилетів у вечірню темряву. Дунк рушив був слідом, та Раймун ухопив його за руку. «Пане Дункане, він згадав Айріона, принца крові. Будьте обережні!» Дунк знав, що це добра порада, і старий лицар сказав би те саме. Та Дунк не мав часу слухати доброї поради. Він вирвався з раймунової руки і хутко вибіг з шатра. Десь там, поміж купецьких яток, галасували люди. Яйк майже зник з очей. Дунк побіг на вздогін. Він мав довші ноги, ніж малий, тому швидко надолужив шлях. Навколо лялькарів зібралася стіна споглядачів. Дунк пропхався ближче, незважаючи на лайки. Раптом перед ним виріс стражник у королівському строї, не пускаючи далі, але Дунг пхнув його долоною у груди так, що чолов'яга відлетів геть і ляпнувся дупою в гарязюку. Лялькарський вертеп лежав перекинутий на бік. Товста дорнійка ковчилася на землі та голосила. Один стражник тримав за мотузки ляльок Флоріана та Жонкіль, а інший підпалював їх смолоскипом. Ще троє розчахували скрині, викидали інших ляльок на землю та трощили чоботями. Дракона було розкидано навколо. Там поламане крило, тут голова, а онде хвіст, розірваний на троє. Посеред безладу стояв принц Аеріон у сліпучо-червоному оксамитовому жупані з довгими зубчастими рукавами не тяг до себе танселину руку обома своїми. Вона стояла навколішки і благала про щось, та Аеріон не зважав, а силою розтулив їй долоню і схопив один з пальців. Спершу Дунг витріщався, мов дурний, не тямлячи, що відбувається, а тоді почув хряскіт і болючий верск тансели. Один з Аеріонових пахолків спробував був його схопити і відлетів геть. За три швидкі кроки Дунг дістався принца, ухопив за плече і рвонув на себе. Він забув про меч, кинджал і всю науку бою, що її багато років навчав його старий лицар. Кулаком він збив Аеріона з ніг, а тоді загилив носиком у живіт. Коли Аеріон потягся за кинджалом, Дунк став йому на зап'ясток і копнув ногою ще раз, просто по зубах. Він радоб затовк принца до смерті, не сходячи з місця, та принцові пахолки напосілися на нього з усіх боків. На кожній руці повисло по чолов'язі, а ще один гамселив по спині. Щойно він вивертався від одного, як налітали ще двоє. Нарешті його збили з ніг і притисли до землі. А Еріон звівся на ноги. З рота в нього текла кров, і він сунув туди пальця. Ти мені одного з зуба розхитав, пожалівся принц, тож для початку ми виб'ємо всі, які є в тебе. Волосся заважало йому, і він відкинув його з очей. «Щось мені твоя пика знайома!» Ви сплутали мене зі стайнерем, коли прибули до замку. Айріон усміхнувся кривавою посмішкою. А тепер пригадую, ти відмовився прийняти мого коня, то завіщо ти викинув на гній своє життя? За оцю шльондру?» Тансела судомилася на землі, притискаючи до себе скалічену руку. Принц копнув її чоботом. Хіба вона того варта, клята зарадниця? Дракон не повинен знати поразки. Він навіжений, подумав Дунк. Та все ж син принца крові. Тепер він мене уб'є. Він почав би молитися, якби знав до пуття хоч одну молитву. Та часу вже не було. Не лишилося часу навіть лякатися. Не знаєш, що казати? – визвірався Аеріон. – Тупо голови, лицарюшка! Він знову помацав вороті пальцем. «Ану, вате, принеси на молотка і вибий йому всі зуби!» – наказав він. «А тоді розпанахай черево і хай подивиться на свої тельбухи!» «Ні!» – вигукнув хлопчачий голос. «Не чіпайте його!» «Бороніть, боги, шаленого сміливця!» – подумав про себе Дунк. Він спробував викрутитися з рук, що його тримали, та марно. Припни язика, дурнику, тікай, бо лихо тобі буде!» «Не буде!» – голос Яйка наблизився. «Хто торкнеться мене пальцем, відповість перед моїм батьком. І перед дядьком теж. Я сказав, пустіть його. Вате, Йоркелю, ви мене знаєте, виконуйте наказ». Руки, що тримали його ліве плече, зникли. А тоді й ті, що тримали праве. Дунк не тямив, що коїться. Стражники подалися назад, а один став на коліно. Тоді натовп розступився перед Раймуном Фосовиєм. Той мав на собі кольчугу і шолома, тримав руку на мечі. Його брат, пан Стефон, стояв позаду вже з мечем на поготові, а з ним поруч юромилося півдесятка стражників з червоним яблуком на грудях. Принц Айріон не звернув на них жодної уваги. — Шибенуку безсоромний! — гарикнув він до Яйка, з густок крові просто йому під ноги. — Де поділося твоє волосся? — зголив братику, — відповів Яйк. Не хотів скидатися на тебе.